illetve már van, aki nagyapa is, valami összekapcsolja őket, tehát, hogy kik is ők, Köszler Vilmos, aki a DVSC Sefler Női Kizilabda csapatának az edzője, Borlás Péter, aki építész, illetve a Bor stúdiónak a társtulajdonosa, és Abraham László, aki neve az na a National Instruments elössze fonódott, itt az elején beszélgettünk róla, hogy azt mondta, hogy mérnökként is bemutathatom, de hát sokkal többű Debrecen számára, szerintem, illetve egy-két olyan társadalmi program számára, amiről úgy szintén szó lesz a mai műsorban. Az című műsor azzal a és jött létre, hogy bizonyos generációs mintákat próbáljon történetek révén felmutatni. Itt olyan apai minták, apai történetek kerülnek szóba műsorról műsorra, amelyek tudatosan vagy tudatalat ott vannak bennünk. Hogy miért érdekes ez, vagy miért gondoltunk arra, hogy ez érdekelheti a hallgatókat? Annak nyilván számos oka van. Az egyik, hogy a munkaerőpiacon az anyák szerepe az, hogy hogyan tudnak integrálódni, visszamenni, az egy ha lehet úgy mondani, egy nagyon népszerű Téma most már évek óta. De azt, hogy vajon az apaságot ki hogyan éli meg, milyen szükségletek mentén, ebben meghallják -e egymást az édesanyák, édesapák, illetve az apáknak mi a felelőssége bizonyos értékek átadásában, talán erről kevesebbet hallunk. Hogy a apamonta.hu című sorban, amely egyébként a www.apamonta.hu című weboldalon visszahallgathatóak, ebben próbálunk egy picit átadni ismereteket, tapasztalatokat a hallgatóknak, meg itt valahogy egymásnak is. Na várjunk is akkor bele be a mai beszélgetésbe, amikor felkértelek benneteket, akkor szándékosan nem jeleztem, hogy kik lesznek a beszélgető társaitok. És aztán, mikor összeállt, az, hogy ti hárman lesztek ennek az adásnak a vendégei, akkor az én fejemben is összeállt valami, és ezzel szeretném kezdeni. Ugye Péter építész vagy, Laci te villamosmérnök, Vili te pedig, vagy Vili Bá, hogy egyébként Debrecenben nagyon-nagyon sokan ismernek és hívnak téged, te pedig edző vagy. De mindannyiótokra jellemző az, hogy valamit szerettek építeni, valamit felépítettetek. Kezdjük talán onnan az egészet, hogy építeni az egy nagy felelősség, de hogy kezditek az alapozást? Hogy mit jelent a ti életetekben? A maga az építkezés, de hogy ezt valahol ugye el kell kezdeni. Amikor így gondolkodtam ezen, akkor ugye pont a sport kapcsán tudja az ember, hogy mindenki sikerre vágyik, de senki nem gondol abba belőle, hogy milyen felelősség talán az alapozástól elkezdeni felépíteni egy csapatnak a munkáját, teljesítményét. Hasonlóan van ez egyébként egy épületnél, amit megálmodsz Péter talán, amikor már csak azt látjuk, meg szép tetszik, vagy nem tetszik, de hogy Valójában nem is a beton alapozással kezdődik ez a munka, és úgy szintén itt a National Instruments ugye Debrecen életében egy olyan nagy vállalat, amely nagyon sok úgymond alapot tett le, sok társadalmi programmal, szakmai programokkal, edukációs programokkal, óvodától iskolán át. Úgyhogy ebben szeretnélek itt megnyitni benneteket, nem tudom, kötöknek van kedve kezdeni vagy hozzászólni. Talán kezdem én az edzőség mellett testnő tanár is vagyok. Tehát tanárként kezdtem a pályafutásomat, és ebből nőtt ki a. Edzősködés. Gyakorlatilag nálunk valóban mindig alapozni kell. Nem csak a tudást, hisz abban valamilyen szinten rendelkezik a gyerek, hisz képességekkel jövünk világra, és ezt kell nekünk pegósoknak vagy edzőknek erősíteni. De a másik, ami legfontosabb ebben a szakmában, a közösséget kell alapozni. Tehát közösséget építeni, mert az össztudás ott jön ki. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb minden építésben, az alapozásban, a közösség építése is. Azt gondolom, hogy a képességet egyszerűbb építeni, mint a közösséget, bár nekem nagy szerencsém volt, mert tanárként is volt bennem valami, amiatt figyeltek rám. Tehát az első mm. pillanatban, amikor tanári kategrára léptem, akkor azt vettem észre, hogy nem kell azt mondom, hogy figyeljetek ide. Úgyhogy mm. Nekem ez a dolgomat mindig, hogy egy figyelem vette körül azt a munkát, amit végzek. Mondjuk ez könnyű, mert a sportot általában a gyerekek vagy a felnőttek is érdeklődéssel veszik körül, hogy ilyen szempontból az alapozás nekem egyszerűbb volt. A te életedben, az alapozásban az beleérthető, hogy esetleg apai ágon azért hoztál valami mintát abból, hogy a sport iránti szeretett az akár hivatásként ott maradjon, hiszen édesapád is sportoló volt. Így van, és Édesapám, a Aztán többféle idősebb korában játékvezető, nem szintű játékvezető volt. Gyakorlatilag a sport szeretete genetikailag kódolt volt. A bátyám is testnő tanár, a nővérem pedagógus szintén, a feleségem szintén pedagógus. Igaz, a fiaim elfajzottak, mert ők jogászok lettek, de összességében azt gondolom, hogy ott is van alapozás mindig a jogi pályán. úgyhogy igen, valóban nekem egyszerűbb volt a sport irányában élni vagy tendálni, és ezáltal ugye közösségekben találni magam közösségépítés. Péter, ugye a ti cégetek egy olyan, úgymond kis cég, ami elég stabil, amely itt a közösségre utalt, Vili. Én is de azt a... akartam, de akartam csatlakozni, <gül> hogy, hogy bár úgy indítottad, hogy épületalapozás, de, de gyakorlatilag de... ez nálunk a, mondjuk azt, hogy vezetek egy irodát, és annak a csapatépítése, talán ott indul minden. Tehát az a közösségen múlik nálunk is. Három város, három műterem, ezeket összehangolni, hogy mégis egy legyen, ez, ez egy elképesztően nagy kihíván. Volt, és az időnként ismétlődik. Tehát én azt mm. vettem észre, hogy nem egyszer épít az ember csapatot, nem egyszer épít közösséget, hanem ezt folyamatosan újra kell gondolni, újra kell építeni, és, és egy folyamatos munkát jelent. Mm. Igen, a stabilitást pedig nem tudom, mire értetted, de nagyon találó volt. Nagyon sokszor elmondjuk, hogy mi vagyunk talán az az építési iroda Magyarországon, ahol a legkisebb a fluktuáció. Mm. Tehát nem nagyon mennek el az emberek, nagyon sok évet töltenek nálunk. Egy igen igazi családi iroda lett az egész, annak is indult egy. Egy családi vállalkozásnak. Feleségemben együtt. Feleségemben alapított együtt igen. alapítottuk Aki igen. Aki ugyancsak építész. Szintén építész, <gül> bár ugye a gyerekek mellett ő inkább a brandépítés és a uh -huh. kommunikáció vonalát viszi. És valahogy mindig úgy gondoltuk, hogy az iroda az, az, az nekünk a gyerekünk. Valószínűleg ennek a hozzáállásnak köszönhetjük, hogy ott vannak a kollégák mellettünk, és, uh -huh. és egy ilyen hatalmas családként is működünk egyébként, uh -huh. én úgy gondolom. Említettél három város, csak a hallgatóknak esetleg, hogy ez Debrecen. Debrecen, Budapest és Zürich. Hát ez nem kis háromszög szóval. Ha Sőt, csak ez azt nézzük vonal. ez egy vonal. Ha <gül> ez a vonal a térképen nézzük. Akkor különösen, ugye ez három város, itt teljesetetben nem tettünk említést arról, itt Vili mondta, hogy van két nagy fia, és egyébként három unokád van. Igen. Péter, neked pedig van három gyermeked, igaz, ilyen igen. tizen... Hát, 13-11, és, és hat éves lesz a, a kisfiam, de két nagy lányom van, és egy, egy kicsi, aki a fiú. Az alapozás akkor elkezdődött, mint család a ti is. Laci, még ehhez a témához szeretnénk kapcsolód tudom arra, hogy a te személyedben valami olyan karaktert ismertem legalábbis én meg, aki a szakmán túl, valami olyan önzetlen jó szándékkal próbál mondom edukatív célral is sokszor ilyen alapokat vagy Kis téglákat rakosgat egymásra, ami egy követendő történet lehetne. A te életedben ez hozott minta, ez benned van, tanult, vagy éppen azért mert egy amerikai cégnél ez, ez úgy benne van azért a, a cégnek a filozófiájában. Hát én erre azt tudnám mondani, hogy is is. Uh -huh. Ugyanis én egy nagyobb családból származom, tehát én ötödik gyerekként születtem. Tulajdonképpen hálás lehetek Radko mert ha ő nincs, akkor lehet, hogy én most nem illetek <gül> itt. De mindegy, hogy ötödik gyerekként, és mi megtanultuk azt, hogy ha kapunk valamit, akkor azt ötfelé uh -huh. kell törni. A szét kell osztani. Tehát ez volt az alapozásnak az egyik oldala. A másik meg, amit édesapám munkájában láttam, ő fogorvosként dolgozott, egy mm. délelőtt az Otiba, aztán délután 4 órakor elkezdte a maszekrendelést, mm. amiből meg tudtunk élni, és hát ez bizony, az bizony azt eddig volt beteg. Néha 11, néha éjfél, Tehát tehát azért nagyon keményen ő megdolgozott azért, hogy mi egyetemre járhassunk. Mm. Hát az édesanyám testnevelő tanár volt, apu fogorvos, hát abban a korban, még kimondottan ilyen nem kívánt értelmiségi gyerekek voltunk, nagyon nehezen is jutottunk be az egyetemre, ez volt az egyik probléma. A másik probléma meg az, hogy hát itt a támogatás, én, mint ötödik gyerek, már csak egyedülnek számítottam, tehát én nagyon drága gyerek voltam ebbe a, a csapatba. Mennyi volt a különbség, tehát a Hát Tulajdonképpen két évenként jött egy ja, tíz évre idősebb a legidősebb uh -huh. testőrem, és úgy jöttünk két évenként két fiú, egy lány és két fiú. És mindenkinek lett diplomája, és a saját területén dolgozott. És hát én elég sok cégnél megfordultam, és hát az NIH-nál volt az először, amikor úgy éreztem, hogy nem kell szerepet játszani, hanem önmagamat adhatom. Tehát, tulajdonképpen ez a pozitív gondolkozás, a, a kritika, de azért mert a testőimtől megkaptam, hogy milyen hülye vagy, fiam, meg hogy. <gül> tehát, tehát, mint nem... a legkisebbet, amikor ilyen nagy családomban belül. Aztán, aztán én is a salkamrátom, és én is visszajelhetem. Tehát, ami ma úgy mondják, hogy visszajelzés, fogadás és visszajelzés, adás, ezt nekem a gyerekkoromban <gül> ezt nagyon szépen fölépítették. És az rnl ezt lehetett csinálni. És tulajdonképpen nagyon fontos itt is, hogy épületet lehet építeni, gépet lehet vásárolni, tehát know-how-t meg lehet vásárolni, uh -huh. embereket föl lehet lenni az utcáról, de csapatot azt a nem uh -huh. kell csinálni. És ezért ez néha nem könnyű. Mondjuk jobb egy ilyen zöldmezős beruházásnál, mert csak azt veszem fel, akit be, látom a tehetséget. Korábban uh -huh. dolgoztam én olyan úgynevezett barna beruházásoknál is, ahol az ember kapott egy csapatot, uh -huh. csak nagyon nehéz volt eldönteni, hogy mit csináljak vele. Tehát nem volt elég jó uh -huh. az illető ahhoz, hogy rendesen dolgozzak vele, de nem volt elég rossz ahhoz, hogy utilapot költsek a talpárás, azt uh -huh. mondja hogy na, neked kívül. Uh -huh. Itt viszont megvolt a léc, aki átugrott a lécet, az jött hozzánk. És itt uh -huh. hát ilyen hármas követelmény volt, hogy szakmailag ott kellett lenni mindenkinek nyelvileg, hiszen itt uh -huh. amerikai cég, tehát angolul kell tudni. És volt egy, amit úgy fogalmaztunk mindig meg, hogy NIV, tehát hogy egy csapatjátékos, hogy a más örömének is tud uh, örülni, és hogy együtt viszük előre. És nem úgy akarok én nagyobb lenni, hogy két másik fejet lenyomok, és akkor én magasabb vagyok. Uh -huh. Tehát a csapatjátékosság. És én úgy gondolom, hogy ez viszonylag jól sikerült ez fölépíteni. Uh -huh. Talán Péter, te az valahol, hogy, hogy az fontos, hogy például ti közösségetekbe, hogy illeszkedjen a csapatba. Igen. És mikor ezt így olvastam, az jutott eszembe, hogy mennyire érdekes, hogy igaz, mind a hármotok életében ez, vagy munkája során, és aztán persze beszélünk mindjárt a családról, hiszen egy nagy pont Laci pont arról beszélt, hogy mennyire fontos, hogy ilyen módon illeszkedjen valamihez. Ugye az a munkatársi gárda, hát egy csapatnál, meg ugye a te esetetben. Tehát, hogy Péter, te mire gondoltál, amikor azt mondtad, mi hogy az. Azt... Igen. igen, igen, mi azt tudtuk, hogy nem a zseniális. Keresünk, hanem a jó Aha. csapattagot, tehát akivel jó együtt dolgozni, aki, aki egyszerűen nem gátol, hanem inspirálja a másikat. Mert uh, általában azt vettük észre, valaki hú, elképesztően zseniális, akkor az, az, az egy kicsit az a másik uh -huh. Két kétoldalsó fejét lenyomva. Pont ez, amit <gül> az, az, az előbb elő meg. De akivel egyszerűen jó együtt lenni, jó <gül> vele leülni egy asztalhoz, jó vele együtt gondolkozni, tehát hogy beilleszkedik abba uh -huh. a társaságba, ami ott, ami ott körbevesz minket, sokkal többre jutunk. Tehát uh -huh. együtt sokkal többre jutunk. Nem annyira a szólistákról szól a mi hirdánk, uh -huh. sem arról, hogy együtt uh -huh. többre vagyunk képesek. Ebben én valami olyasmit is hallok, hogy az illeszkedés az nem csak arról szól, hogy ő neki kell elfogadni a bizonyos normákat, hanem ez oda-vissza kell, hogy működjön. Abszolút. Hogy a ti életetekben, akár mint személyiségek, mint férfiak, vagy akár mint édesapák is, tapasztaljátok -e ezt, hogy ez a fajta alkalmazkodás ez formálódott az évek során? Tehát, hogy arra szeretnék utalni, hogy a munkátok során ezt mindenképp muszáj megtenni, hiszen csak a Építeni, csak úgy lehet, hogy alkalmazkodunk és próbálunk egymáshoz illeszkedni. Ebben láttok e valamilyen fejlődést, mióta édesapák vagy nagyapák vagytok. És akkor most megszólítalak, Willi, akár annak apropóján, hogy mióta unokák vannak, és ugye van egy iker pár picikék másfél évesek lesznek talán, van egy Jó, kilenc éves, vagy. van egy kilenc éves unokád is. Ez a fajta illeszkedés, ez változik-e bennetek, férfiakban, apákban hogyha apává váltok, vagy nagyapává? Hát amikor a legkésebb közösséget megalapítjuk a családunkat. Azt gondolom, hogy a, az abba hozott értékek be is hasonlót keresünk. Tehát nem véletlenül az a mondás, hogy hasonló-hasonlót keres. Tehát akár a párválasztásban, akár a gyerekeink nevelésében próbálunk annak megfelelni, amit, amit hoztunk, amit kaptunk. Tehát innen indul az egész, hogy ugye egy, egy jó közösség az gyakorlatilag hasonló elveket, hasonló érdekeket hasonló eszméket kell, hogy képviseljen. Mondjuk ez annyiból nehezebb egy osztálynál, ha már a pedagógus pályát ugye bekapcsoltuk, hogy ott azért olyan heterogén az összetétel, de kell egy olyan közös célt találni, aminek a mentén próbáljuk a közösséget építeni. Ez mondjuk legritkább esetben a tanulás, tehát van, bizonyos ahol a tanulás a fő centrum, de a általában ugye azok a gyerek, akik összejöttek, azok úgy is jöttek, hogy okos gyerekenként, vagy valamit akartak az élettől. A sportot meg mindenki akarta, tehát azt gondolom, hogy ez régen is, meg most is talán régen még jobban egy, egy olyan kitörési lehetőség volt, amelynek mentén azért könnyebb volt csapatot építeni. Bár azt mindig megnéztem én is, és mai napig is, hogy nem biztos, hogy a tudás az első, hanem az, hogy illik-e az a hogy abban a közösségben, amit ugye építünk, és a közösség általában mindig a fej mentén épült. Tehát egy, egy közösségre az apa, mm -hmm. vagy a, akár a nagyapa is rárakja a jegyét, és hát hogy természetesen megváltozott az hogy, hogy embert, amikor egy olyan pici kis élődény, mint az unokkal bekapcsolódik a, a családba. Amikor megszülettek, akkor azt mondták a játékos, ami sokkal rendesebb ember lett. <gül> Ez most már azért elmúlt, mert a gyerekek másfél évesek, de összességében valóban, tehát a, a kicsik azok Jobb emberért teltik az apát, nagyapát, úgyhogy azt gondolom a kölcsönös hatás, tehát az átadás, átvételét is érvényesül. Hogy vili tudni kell, hogy azért a pályán, mint edző, nagyon kemény. Olyannak kell lenni ahhoz, hogy eredmény legyen. És hogy otthon nyilván ezt nem úgy. Az ember. Tehát ezeket az illeszkedéseket, alkalmazkodásokat ilyesmire is gondoltam én, hogy ugye szoktuk azt mondani, hogy hazavisszük-e a munkában megélt hangulatot, viszonyulást, hogy otthon ti ezeket az illeszkedéseket hogyan látjátok, hogy hasonló módon teszitek, ahogy a munkahelyen, hiszen itt két hasonló habitusú vezető van, noha -e egy kisebb cégnek, Laci pedig egy nagy vállalatnak volt a vezetője nehéz-e alkalmazkodni ebben, vagy mást tenni otthon? Nálunk sokat csikordulnak a fogaskerekek, mert elképesztő kompatibilitás van köztem és a feleségem között, Ildikó között, de amikor így megalapult az iroda, és, és akkor elkezdtem én ott dolgozni, akkor az volt az első ilyen Ilyen porszem, aminek így el kellett őrlődnie, vagy le kellett mm -hmm. kopnia rólam, hogy mindenhol meg tudjak felelni. Ugye nyilván az ember létrehoz egy irodát, az, az nekem ráadásul egyszerre jött az, a, a kislányommal, tehát az egy ilyen megszületett kincső, és létrejött az iroda, mindenkinek hatalmas változás volt, nekem is, pláne Irdikónak, aki előtte ugyanúgy benne volt a szakmában, és dolgozott, és utána egyik pillanatra a másikra otthon maradt a kincsővel, és eltűnt a férje, aki éppen céget alapít. Tehát egy ilyen bitang, bitang nehéz időszak uh -huh. volt. Tehát az volt az első nagy ilyen csikorgások a, a fogas kerék között. És nekem az volt a legfurcsább, hogy, hogy ugye nem voltak párhuzamok. Uh -huh. Annyira más volt otthon az élet, és annyira más volt az irodában, hogy amit az irodában csinált az ember, azt az nem tudta otthon hasznosítani. Uh -huh. Nyilvánvalóan semmi köze nem volt a kettőnek egymáshoz. Kicsit ilyen szétszakadós periódus is volt, bár az idő biztos azt mondaná, hogy nem kell szétszakadni, mert sose voltam otthon, és ebben valószínű. <gül> <gül> <gül> Igaza is volt. Ezek a csikorgások, ezek, ezek, ezek így folyamatosan vannak. Néha ugye az irodában csikorog az élet, mert ahogy említettük, azért növekedtünk egyik város, másik Igen. város. Át kellett alakulni. Nekem egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ugye a két lányunk nagyon közel van egymáshoz, tünde és kincső. És az, az még nagyon-nagyon az eleje volt annak, amikor az ember úgy, úgy, úgy beindítja a motort, kicsit pöfög, brummog, és akkor, akkor van, van csomó utasa háta mögött és ugye egy nagyobb idő után mikor megszületett a Marcia, akkor volt egy ilyen nagyon fura dolog, akkor, akkor megint így minden, minden szétszakadt, hogy nála így más, másként tudtam már megélni azt, uh -huh. hogy ő ott van, és akkor már egy másik periódusban volt az iroda is, és akkor megint így minden szétszakadt egymástól, ami nagyon jó jött, mert én itt tanultam meg azt, hogy van az iroda, és van az otthon, és uh -huh. akkor ez ott van, ez meg itt van. Tökéletesen ketté lehet őket választani, talán most ebből a szempontból egy sokkal kiegyensúlyozottabb uh -huh. ember vagyok, de mondom tehát nagyon sok mindent leőröltek a fogaskerekek az elmúlt időszakban. Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon uh -huh. érdekes. A ti esetben nehéz is lehetett, hiszen ti együtt kezdtetek dolgozni, és külön választani a családot, meg a munkahelyet, vagy a hivatást, hiszen azért időnkkal együtt dolgoztatok. Utána, amikor jöttek a gyerekek, akkor úgy mész haza, hogy ön szívesen megbeszélné vele, biztos meg is beszéltél szakmai dolgokat, ha. és hogy mégis mennyire kell, Igen. hogy külön is, uh, vagy is kicsit kilépjen a... egyik másik világba az ember. Igen, ez nagyon nehéz volt, és a másik, ami után nehéz volt, amikor ott, ott tényleg úgy már az Zildinek lazultak egy kicsit az időrendje, mm -hmm. és, és azt érezte, hogy akkor most ő tenni akar valamit, és akkor mit, és hogy tud bekapcsolódni ebbe az egészbe, és mm -hmm. akkor persze kitaláltuk, hogy építészként a legjobb kommunikációs brandépítő lehet ő a, az irodának, akkor jött ez vissza, hogy akkor hazamész, és akkor ne otthon, ne dolgozzon. Az nehéz. A, egy nehéz dolog, és az, ez a mai napig nekünk egy, egy feladat, hogy valahogy meg kell próbálni otthon nem dolgozni. Uh -huh. Uh -huh. De, de hát ezt gyakoroljuk. Persze. Laci van ehhez hozzáfűzni Igen, rodna, hát Én ha... Úgy gondolom, hogy valóban ez két világ, van a munkavilága, meg meg a, a magánélet, a család. Viszont itt azért a játékszabályoknak valahol egyezni kell. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy benne a cégnél rend van, fegyelem, elvágás és, uh -huh. és logikus érvek mentén döntünk, otthon pedig hát ennek pont az ellenkezője. Uh -huh. Tehát ezeket valahogy össze kell hangolni, mert ebbe az emberi egy tudatosodásos állapotba kerülne, hogy itt most megjátszom hogy na itt rend van, otthon pedig nincs, vagy fordítva, ha hogy éppen milyen a cég. Tehát én ezt nagyon-nagyon fontosnak látom, hogy ez összejön. Az viszont valóban igaz, hogy a munkát, nem, ha csak lehet, nem szabad hazavinni. Uh -huh. Tehát emiatt az a mai divat, ez a home office, hogy hú, milyen frankó, igen, van neki előnye, nem kell utazni, sok mindent el lehet mellette intézni, csak az a baj, hogy akkor úgy néz hogy az ember 24 órát dolgozik. Tehát ez bármikor utolérhető, bármikor otthon van, és ez a fizikai váltás, hogy most ben vagyok, és most dolgozom, most hazamegyek, és nem azt mondom, hogy én mert nem Tudom az agyamat kicserélni, meg lenullázni, hogy céges problémákkal nem menjek haza, de akkor is törekedni kell rá, hogy az ne vigyen, hanem próbáljam meg kikapcsolni. Aztán, ha nagyon sok dolog volt, amikor kicsik voltak a gyerekek, hát ugye este fürdetés, mese, meg mindent, akik hál' Istennek elaludtak, na, akkor még elő lehetett menni azokat a dolgokat, amit az embernek önmagában egyedül át kellett gondolni, ki kellett számolni, meg kellett tervezni, le kellett írni. Jó, hát ez egy icipici túlóra volt, de hát az élet már csak ilyen. Egy főnököm egyszer azt mondta, hogy aki 8 órában nem tudja elvégezni a munkáját, az kettővel fője. Került, mint ahova való. Hát abban az időben ez igaz lehetett, ez Bizony. magán nem egészen igaz ez a mondás. A. Egészen biztos. Neked már két nagy fiad van, igaz? Ők? Hát, nekem négy gyermekem négy, van, igen. van egy nagy lányom, aki a rádióban eljön. Fiukra emlékszem én, mert ők hogy lehet, ha, hogy azért. hány éves, de hát ő 80-ban született, aki akarja majd kiszámolja. És a, utána három fiú, uh -huh. tehát ők is két évente jöttek, tehát 25-27-29 évesek, most már a srácok nagy világban vannak, dolgoznak, és hát a lányom révén most már nagypapa is vagyok van egy négy éves unoka. Most az unoka megjelenése számomra nem hozott vadi újat, mert én a saját gyerekeimet is úgy kezeltem, mint fölnöttek, Csak hát Aha. még picik, tehát logikus lények, és soha nem magam. De egész mind. picikorúktól kis felnőtként kezelted? Az e, az igen, igen tehát van? megpróbáltam nekik megmagyarázni. Nem uh -huh. azt mondom, hogy bemosok egyet, hogy fiam, mert hanem, hanem megbeszéljük, hogy ez, ez miért nem jó. És ők nagyon logikusak, és nagyon számítanak. És én azt soha nem akartam megérni, hogy, hogy apa te hazudtál. Tehát, hogy valamit uh -huh. most csak éppen azért mondok neki, hogy befogja a gyerek a száját. Uh -huh. ő megjegyzi, és akkor másnap a fejemre olvassa. Én ezt a szituációt mindig el akartam kerülni, többé-kevésbé sikerült is. Mm. Más kérdés, hogy időnként olyanokat mondtam a gyerekeknek, meg olyan követeltem meg, ami akkor utáltak, mm. viszont fölnőtt fel meg már azt mondják, hogy hát ez, ez nem volt rossz. Tehát ez időnként egy mm. egy pofont is kioszt, ami hát nem biztos, hogy a világ legszebb dolga, viszont ezt nem azért csináljuk, mert hogy agyan akarjuk verni a gyereket, hanem csak egyetlen egy célvezérel, hogy jobb ember legyen belőle, ha fölnőtt. Ez nagyon önazonos egyébként azzal, ahogy te te a a dolgod is teszed most is. Mikor én hallgatlak téged bármilyen előadáson, akkor különösen ami egyébként nyilván engem megfogott akinek van négy gyereke, ahogy az óvodás korosztályt meg tudtad itt nyitni vagy megszólítani, vagy fontosnak tartottad kifejezetten úttörő szándékkal is módszerrel, hogy óvodába hogyan lehet bevinni Robot. robotikát. Egyébként, robotikát hittünk, Érdekes még, hogyha a játékszót próbáljuk ide a mai beszélgetésbe beemelni, akkor ugye amit te próbáltál, az a játékon keresztüli fejlesztés. Játékosan próbálunk építeni, és ugye a pályán is játszunk. Hogy maga a játék szó, ti felnőttek igazán? Hogy fontos a ti életetekben? Szerettek játszani, akár kisebb, nagyobb gyerekekkel, unokákkal? Tehát ez megmarad a, az ember életében? Kell, hogy megmaradjunk játékosnak? Én, én úgy gondolom, hogy kívül tényleg nézzünk nézünk mm. ide, belül szerintem mindenki gyerek. Mm -hmm. És kellőképpen, ha megvakarjuk ezt a gyereket elő lehet hozni. Mm -hmm. Valaki szégyenli, én nem szégyellem, én fölmerem ezt vállalni. Nyilván vannak komoly felnőttek dolgim Hát ne, nem csak viccelődök az életben, de hogyha kell viccelődni, hogyha valami poént el kell ültetni, gondolkozás nélkül megcsinálom. Vili, ez hogy van? Mert tudom, hogy biztos, hogy kézilabda már volt a kezében, nem? Az unokáknak. Volt. volt. Már az édesanyjuk azt szeretné, hogyha valami nagyon-nagyon lányos sportot. Hát választom. egyre keményebb a kézilabda, sose volt. Én azért hogy már mondja, a kérem révén karácsonyra két lokimest Rá is adtuk a gyerekekre, <gül> sőt posztoltam is, mert mióta újra vagy azért a Facebook <gül> profilt is meg kell egynyitni, ami egyébként addig nagyon adlakoztam, aztán rájöttem, nem biztos, hogy minden oldala rossz. Összességében azt gondolom, amit itt beszéltek a Péter, meg Laci, hogy hát valóban nem jó hazavinni a munkát, de nagyon nehéz nem hazavinni. És uh, mi kilakítottuk azt a viszonyulást a feleségben, aki egyébként szintén testnél sok-sok évi együtt tanítottunk. Valóban én biztos, hogy nem beszéltem otthon a kollégákról, bár ő révén, sokkal mm -hmm. többször felhozta, de végül is, tehát soha nem volt úgymond olyan elsődleges téma, amit lefoglaltam volna az egyéb lehetőségét a családba. A másik rész pedig én teljesen rábíztam ezt a gyereknevelési kérdést, mert valóban is a sem voltam sose otthon. Tehát amikor még fiatal voltam, akkor ugye az edzések volt, amikor az órák előtt is történtek, tehát reggel 6-tól edzést tartottam, hogy jobb legyen a csapat. Akkor 8-tól tanítottam, utána iskolába tartottam testnői szakkört, és mire hazamentem 6 óra után, akkor lehet, hogy a gyerek már éppen fürdött és aludt, És volt itt, hogy Dávidot megkérdeztem a kisebbik fiam kapcsán, a feleség, hogy miért is a gyerek nálam azt mondja, nem ismer. Na, de ezt bepótolta, ez azért majd ez. Tehát az unokáknál főleg próbálom, Aha. ezért is hadakoztam az ellen, a újbali vezetőedzőség ellen, mert uh -huh. rengeteg időmet elvisz, és miután a Huszti kertben laknak, mi a Bartó végén elég messze, úgyhogy nagyon be kell is, hogy mikor tudunk lemenni. Ők még azért jobban korlátozottak a hozzánk jövő tehát az kevesebb. azt az gondolom, hogy ez az otthoni munka vagy otthoni szerepek uh -huh. azokban valóban nem sokkal másabbak, mint az életben, de azt gondolom, itt nekem majd segítség, hogy megmaradtam. Legábbis a feleségem mm. szerint gyereknek, 60 éves koromra is. Érdekes ez, mert lehet azt mondani, hogy van egy olyan kifejezés hogy zsilipelünk, tehát átállunk egyik helyről a másikra, mi a hosszben ezt rendszeresen kérjük is és csináljuk, tehát úgy önkéntes nem jöhet be, hogy nem öltözik át ez egyfajta. Hát nem csak azért kell, hogy felvegyen egy önkéntes kötén, hanem hogy letegye a külső zajt mindenféle értelemben. Van -e olyan praktikus tanács, amit megértetek, ami segített letenni a munkahelyi, terheket, gondolatokat, nehézségeket, hogy aztán otthon-otthon tudjatok lenni, jelen tudjatok lenni. Vagy ezt, ha tudatos cégvezetők vagytok, akkor ez, ez kicsikét könnyebb. De van-e ilyen? Van akinek annyi, hogy leteszi a táskát bizonyos helyre, és akkor azzal ő ott kívül tudja hagyni, de volt olyan vendégünk is már az adás során, aki azt mesélt, hogy ő bizony nem tudja. És ezt ő megmondja őszintén, hogy telefonot kell, hogy legyen, legfeljebb nem veszi fel mindig. Lehet-e jól csinálni, és hogyha ti azt mondjátok, hogy nektek ez sikerült, akkor van -e erre valami olyan jó tanács, amit akár azt mondom, egyébként iskolákban se lenne baj, hogy reggel nem rögtön azzal kezdik a tanítást, nem 10 percet arra szállnak, hogy beszélgetnek a gyerekek, és átállnak a helyi dolgokra. úgy gondolom, hogy ez nagyon attól függ, hogy éppen a cég cégnémi újság. Uh -huh. Tehát a, a business as usual nincs különösebb dolog, akkor viszonylag könnyű, uh -huh. hazamegyek, leállok az autóval, kiszállok belőle, benhagyom a problémát és bemegyek. Okay. Na most, hogyha ez nem egészen így van, hanem sokkal nagyobb gondok vannak, akkor ezt tudatosan kell próbálni. Tehát az életednek egyik elég mozgalmas időszaka volt, amikor, mint megbízott videót a vezérigazgatónak, fölmondta, hogy gyakorlatilag kirúgtak a rendszerváltás környékén, mm -hmm. amikor abban a nem örültem, de utólag láttam, hogy ez egy nagyon jó dolog volt, hiszen az indította el a karrieremet, Na, akkor nekem azt segített, hogy kimentem az akkori telkemre, és kalapáccsal követt És azzal kiadtam a mérgeimet, levezettem az energiámat, mm -hmm. és azon és akkor már nem is gondoltam az egészre. Uh -huh. Tehát én úgy gondolom, hogy minden problémához meg lehet találni. Azt a fizikai aktivitást, lehet ez futás, lehet ez biciklizés, uh -huh. úszás, bármi, ami az emberből kimossa ezeket a, a dolgokat. De ezt mindenkinek magának kell megtalálni. Pétenád volt ilyen? Vagy van? Nekem azért. Ilyen nehéz, kis nyugodt híggatt emberkinek tűnsz, aki. Ez biztos így van, aki sem jött fel. A ugye? Nem. <laughs> aki állandóan gondolkodik valamiben. legbiztosabb leg, leg, leg módszer egyébként nálam a, az Ildi, aki uh -huh. elképesztő szúros szemmel néz, ha a telefon az a környezetemben maradt. Mert építészként az a gond, hogy valami mindig megy az ember fejébe. Tehát, hogy így elindul egy film, és nem nagyon mellett. És igazából én megpróbáltam ilyen hobbira és munkára osztani a munkámat, uh -huh. így, így mondani. És a, a munka része van bent az irodában. Annyira az a, az a nagyon örömteli rész, hogy létrehozunk valamit, az, az nem is nagyon van meg. Mm. Akkor igazából a problémákkal találkozunk, a megoldandó kérdésekkel, az ügyviteli, üzleti dolgokkal, tehát ez a nehéz része. Viszont ezt nem szeretem. És ebbe az a jó, hogyha még nem is működik, megy uh -huh. az irodába, ezt én olyan szívesen hagyom az autóba, vagy el sem tudom mondani. Uh -huh. Tehát, hogy ez kiszalak, és akkor ott manat, és ugye, onnantól kezdve olyan könnyű félretenni, mert tudom, hogy ha akarok valami olyannal foglalkozni, ami nekem hobbi, akkor annak el fog jönni az ideje. Ideális, ha már mindenki alszik. Uh -huh. <laughs> vagy most reggelen rászoktam a kenyérsütésre, és akkor föl kell nem a hajnalba. de de de, igen. Föl kell hajnalba, és ugye. A, ha este beraktad a tésztát, és összeraktad, akkor uh -huh. reggel föl kell kelni. Tehát annál jobb inspiráció nincs, mint hogy reggel föl kelljen az ember. Ez egy nagyon jó módszer erre. Uh -huh. És akkor pontosan tudom este, hogy hát én ötkor kelni fogok, mert a kenyeret azt be fogom tenni a sütőbe, és akkor van az a másfél óra, amikor én tényleg tudok létrehozni valamit, ami az én hobbim. És a nap is jobban indul, mert ezzel a hobbi tevékenységgel uh -huh. indul, aztán persze szétszorom a, a, a gyerekeket, és bemegyek az irodába, és akkor ott dolgozok, és a olyan szívesen hagyom, hogy azt, uh -huh. azt el sem tudom mondani. Tehát, hogy az, az nem az a rész, ami miatt én építész lettem. Aha. És így, így valahogy így én sokkal könnyebben hagyom ezt otthon. Apa mondta Kimondatlan érzések az apaságról. FM 90 Campus Radio. Ugye a családi házatokat tett terveztet, ha jól tudom. Igen. És a megrendelő az a feleséged volt. Ez bizony. Papíron. De ugye, hogy, hogy nem pont így indult. És amikor Ábraham laci Lacit meghívtam ebbe a műsorba, azt neked, Laci, elárultam, hogy Péter is itt lesz. Amik. És amiről szeretnék most egy picit beszélgetni veletek, hogy. Megtudtam, hogy Laci is épített néhány házat, és hogy ez gyakorlatilag van valami kötődése, érdeklődése a dolog felé. Hogy is van ez? Ki is igazából a megrendelő, amikor mi egy családi házat, egy nyaralót szeretnénk megtervezni, megálmodni, aztán pedig fel is építeni. Laci a Szóval Péter előbb elmeséled nekünk, vagy a hallgatóknak, hogy, hogy is volt ez? Nálunk, ez hogy volt. A hát két házat építettünk egy nyaralót és a családi házat alakunk, és ugye mind a kétszer az volt a felosztás, és az Ildikó, hát akkor ő a megbízó, és ez nagyon jó. Dolog, mert... ez mert, nekem azért tetszett mert ez tök jó így, mert innentől hivatalos. Nincs az, hogy vita, hogy most ez, ketten építik, vitatkoznak. És határidő is és van, és hát nem, benne. Hát -e? Na most akkor gondol, de amikor odamész a feleségedhez, aki megbízott és azt mondja, hogy drágám, kitaláltam. na milyen? figyelj, háromszög alakú. Oh. Neked elment az eszed, hát azt nem lehet berendezni. Akkor ez és akkor nagy nehezen úgy érveltemnek, hogy miért lesz háromszög alapra az épület, és akkor jött, amikor értézed az ember, hogy jó, ezt te akartad, de akkor az utolsó centiméterig talált ki. És Aha. tudod, hogy ha innen búton egyedi tudod? Mert hogy mindennek működnie kell, és funkcionálisnak kell lennie. azzal nagyon kegyetlen volt. És akkor van még egy felelőssége ennek az egésznek, amikor elfogy a galdrób, akkor kicsi házat, ugye? <síns> e, pedig a gardró mindig elfogy. Ez pedig mindig elfogy. <síns> Úgyhogy nálunk ez egy, ez egy nagyon, -nagyon ez biztos, kemény történet Aha. volt. Ez a te hülye vagy háromszög alakú Aha. ház. De érdekes, tényleg háromszög abszolút szögű, három De alakú? Abszolút Háromszög alakú házban lakunk. A, a gyerekeink torta szeretnek hívják, mert ilyen figyelcszíne van kívülről. Elég egyeddi az utcában. Eleinte mindenki megállt, fogalmuk nem volt, hogy mi épül. Először azt hitték, de... hogy valaki az észak-keletbe ki nagyba, de nem. Tehát, hogy nálunk ez így van. Hát nálunk nem volt ennyire rendhagyó a dolog. Uh -huh. először elkezdtem építeni, akkor kezdőmérnök voltam a videautomban, és például nekem nagyon megérte fizetés nélküli szabadságon a saját építkezésben Culágárként dolgozni, Aha. mert anyagilag jobban jöttem ki, mint a nagy nagymérnöki fizetésemet forgattam volna be az építkezésre. Egy sorházat építettünk. És hát az kinézett, ahogy kinézett, ez egy 120 volt, Na azért ott is voltak vitága a belül, hogy most mekkora legyen a garról, mekkora legyen a konyha, a fal itt legyen, ott legyen, elférünk a kéménytől, nem férünk el a kéménytől, De én, hogy mondjam, a kompromisszumoknak a híve vagyok, fölsorogattuk az összes érvet, és akkor eldöntött. Meg egy ember, igen, vagy el, egy... eldöntöttük, hogy mi van, és végül is én úgy gondolom, hogy azért nagyon jó uh -huh. dolog sikerült. Tehát aztán az élet úgy hozta, hogy az ember elvált, és hát a új asszonynak is kellett valamit építeni, ahol majd lakunk. És hát akkor már kicsit nagyobbat csináltunk. Nem magam terveztem, nyilván építést kértem föl, de ott is azért belebele -bele szóltunk, hogy mi kell, hogy épüljön. Na, az is szépen elkészült, aztán a sors úgy hozta, hogy átjöttem ide a Debrecen környékére. Közben még egy nyaralót akartam csinálni, amikor végül is a lányomnak lett háza, és itt Debrecenben is a negyediket is sikerült fölépíteni. Na, itt már rengeteg tapasztalatunk volt, de valahogy ez a folyamat nem igazán konvergens. Tehát ami véletlenül jól sikerül az előző házba, az nem biztos, hogy a és jó fog sikerülni, hogyha ezt nem ez tudatosan csináltam. Igazán. Amit úgy gondoltam, hogy jobb lesz, az mind jobb lett, de azért hát szóval vannak olyan pontok, amire az ember nem igazán büszke. Szerintem ez befejezhetetlen folyamat, uh. vagy meg kell tanulni rendesen az építési szakmát, vagy pedig N plusz egy házat kell építeni, és talán valamelyik majd előbb-utóbb jó lesz. De nagyon érdekes volt, és mondjuk az még egy furcsa dolog, hogy minél később építettem a házat, annál kevesebb saját erő fizikai munka uh -huh. volt benne. Egyikből is ki, de amikor az ember csóró, akkor nincs más, van, hanem csinálja. Amikor már kicsit, hát a fizetése az összemérhető a fizetésével, fizetésében, mérnök, ami hát egy furcsa dolog volt, akkor, akkor már azért inkább kevesebbet dolgoztam benne. Mi az, amit te csináltál benne konkrétan? Tehát parkettál? Tehát festettél? én tudok falozni. Okay. A betonozás az természetes. E azt a, én is a, a, a vasalás, az minden további nélkül megy. Bizonyos burkolat, hideg burkolatokat úgy nagyon szépen úgy ragasztottam. Uh -huh. Hát nem biztos, hogy kaptam volna rá, de szerint az ott nagyon jó elment. villanyszerelésnek egy bizonyos dolgát az ember meg tudta csinálni. Tehát én úgy gondolom, hogy. A... Te építettél egy házat? Hát igen, ember épített házat, és nagyon sokat tanultam meg. Egyébként gyerekkoromban sokkal nagyobb volt a bátorságom. Például a nagymamámnak a villanyóra fölötti kis megszakítóját, az úgy kicseréltem, mert összetört egy másikat kellett berakni, hogy nem volt szigetelt szerszámom. Édesanyám vasalt zsebkendőjével oldottam meg, hogy az Aztán. áram a kezemben, menjen, hanem a fogóba maradjon. Hát eszembenek már nem állnék neki. Akkor ilyen hetedikes általános iskolásként ez nagyon jobbulat, mint és minden további nélkül megcsináltam. De valamiért tudtad, hogy kell egy textil. Hát persze, hogy zetendő, zetendő, csak hát ez nem egy biztonságos. Yeah. De ennek volt egy jobb történet, amikor uh -huh. én csináltam egy rádióhoz ellenpótlót. Igen. Akkor azt hiszem, hogy ötödikes voltam, talán, uh -huh. hogy tudok egyet csinálni. Hát persze, hogy tudok. Összevásároltam, ami kellett, megcsináltam, még a csatlakozónak az ellentarabját is magam furtan faragtam, ragasztottam, odaadtam neki, működött, boldog volt. Már hát 15 éve mérnök voltam, amikor szólt a magynén, hogy nem működik, hogy nézzem már meg, hogy mi van vele. Hm. És akkor kibontottam, kitéptem a rádióba, és kidobtam a kukába, és azt mondtam, hogy adja hálát az Úr Istennek, hogy nem vert agyon. Mert aha, az életvédelemről az ember akkor még nem tud semmit. De a bátorsága meg volt, Úgyhogy szerencsém is volt, hogy nem okoztam tragédiát a családomban. Van az a mondás, hogy néha van egy gomb, és akkor ahhoz próbálunk kabátot keresni, vagy ruhadarabot. A ti életetekben Megint csak a munkáról tudok beszélni, de nem tudlak titeket külön választani, és elnézést a hallgatóktól is, hogy nyilván ez egy apa mondta, pont műsor, de ha meg akarunk benneteket ismerni, mint édesapák vagy nagyapák, akkor valahogy elengedhetetlen az a személyiség, ami a munkátokból is adódik, és ezért próbálok egy picit ezzel kapcsolatban is beszélgetni veletek. Tehát az, amikor valami köré képzelünk el valamit, tehát van valami adott dolog, és a köré szeretnénk építeni valamit, ez ugyancsak mind a hármotok munkájára, életére jellemző talán, ugye? Milita, belecsöppentél újra. Abba az élsportba, ami egy kemény munka, kaptál valamit, és akkoré kell, vagy azt kell még inkább felépíteni. Nehéz dolog ez számodra? Hogy nem te magad a kezdetektől tudod ezt összerakni, vagy ez egy folyamat? Annyit tapasztalom van, hogy nem annyira nehéz, de szokatlan volt. Tehát inkább úgy uh -huh. mondom, hogy újra visszaállni arra nagyon energikus és sok időt, és nem csak az ottani időt. Tehát nálam tényleg muszáj az a munkát, mert az ember otthon készül fel az edzésre, akár a gyakorlati akár a videó elemzés által, hogy a mérkőzés taktikai végrehajtására. És itt kapcsolódnék az előbbi ház házkérdéshez, hogy ez öt, négy évvel, öregkoromra, hogy így mondjam, azt mondtam a feleségemnek, hogy kiköltözünk a Sumen utcáról, mert mi mióta együtt élünk, 40 sok éve. Aztán, gratulálunk. Azt. Nem tudom, pontosan biztos meg fog rólni 43 lesz azt hiszem most nyáron. A lényeg a lényeg, hogy tehát mindig egy lakótelepi 3-4-2, mikor milyen lakásban értünk, és én gyerekként a Rákóz utcán nőttem fel Debrecenbe. És mindig vágytam arra, csak hát ugye nem adatott meg, vagy éppen nem volt rá időm vele foglalkozni, hogy építsünk, vagy, vagy vegyünk egy házat az építés, hogy a dolog, mert én nem vagyok ilyen mérnök típus, vagy ilyen kreatív, mint a Péter. De végülis, tehát igényem volt rá, hogy a, az öregkoromra legyen egy olyan kert, egy ház, ahol egy, el tud ha akarok, kettő, legyen egy olyan dolog, amivel kézőbb a szakman kívül ugyanúgy tudom foglalkozni, az most, hogy kert, barátság, egy közös grillparti, italozás egy kicsit a teraszon, ez mind úgy, úgy komplexen adta meg azt a lehetőséget, hogy egy ki tudja kapcsolódni, ebben a három még nem voltam vezetődő, vagy nem volt az öt is, és újra be tudjak simán rázódni, hisz ez a ház, ez a kert, ez az új élmény olyan nem tudom, mit adott nekem energiát, erőt, annyi vitalitást, hogy minden további nélkül a mai napig kevesebb fizikai és idegi nélkül tudom vezetni ezt a csapatot, ami egyébként egy nagyon rendes, jó társaság, szerencsém is van. Hisz... Pedig nem könnyű neked hány nővel dolgozol együtt? Amire 18, persze sokan irítkérnek, de azt 19? Nem egyszerű történet. Nem, egyébként én mindig is azt mondtam, hogy a nőkkel dolgozni sokkal egyszerűbb, mint a férfiakkal. <gül> eskézni, nem. Itt Péter esetében is utalnék erre, hogy valami köré építeni valamit, hogy nem tudom, hogy ugye az egész műsor során én nem említettem azt, hogy mi minden terveztél itt Debrecenben, mert azt gondolom, hogy arra az emberek vagyunk kíváncsiak, aki te vagy valójában. De a nagy erdőt, ha megnézzük, akkor bizonyos értelemben ugye átformálódott, itt lehet konkrét épületeket is sorolni vagy mondani, azok nélkül nyilván nem is tudjuk ezt így értelmezni. Új épületekkel együtt új szokások alakultak ki, sportolási, szabadidős Tevékenységek is, de hogy ez nálad mennyire tudatos, akár itt a debreceni helyzet esetében, itt mondjuk ki lehet mondani, tehát a nagyerdői Stadiont is te tervezted a Nagyjártőn, illetve most az épülő új strandot. nehéz -e egy meglévő dologhoz újat hozzátenni? Mind a hárman, talán, de ketten mindenképp tudom, hogy környezet tudatos életet éltek, tehát hogy ezek fontos dolgok-e. Ugye elég messziről indítottam, hogy most a gombtól a gombhoz a kabátot meg tudjuk-e választani. Néha nehezebb talán egy meglévő mellé ami olyat kitalálni, hogy ez illeszkedő legyen, és néha pedig azt mondják, hogy könnyebb történet. Hogy a te esetedben ez tudatos volt, hogy egyszerűen egy megbízás volt, és, és ez, ennek tettél eleget. Egy furcsa párhuzammal kezdődem, szerintem az önző emberek élete nagyon nehéz. Ugye azok az emberek, pedig Odafigyelnek másokra, azoknak sokkal könnyebb elő mm -hmm. vagy utóbb. És az építészet is ilyen, hogyha egy olyan feladatot kapunk, egy olyan épületet, egy olyan funkciót, ami kicsit önző, kicsit befelé fordul, és nem törődik semmivel, az a nagyon nehéz bármit kezdeni. Mm -hmm. És nekem ebből a szempontból egy nagyon nagy szerencsém volt, mert, mert például a nagy Erdő az a helyszín, ahol nem lehet önző egy épület, ahol adnia kell, ahol nem magáról szól, a városról szól, a közösségről, mm -hmm. Debrecenről szól. Ezek elképesztően hálás feladatok, és nagyon nagyon jól esett ezeket csinálni. Tehát nagyon jó volt olyan épületekkel foglalkozni, amik nem egy funkcióról szólnak, hanem a nagyerdőről. A nagyerdőről, az embereknek a nagyerdőben töltött életéről. Mm -hmm. Nagyon szeret a természetet, imádom a fákat. Egyébként azért lakunk háromszög alakú házban, mert akartam egy fát se kivágni a telekből. Tehát ez most konkrétan azért lett háromszög alakú, van. ott volt olyan. Volt, volt a, a, a, a fa. Valamilyen átlóba felezték el a, a teleket, és akkor azt mondja, <gül> innentek ez a kész háromszög alakú ház lesz belőle. És ez, ez nekem egy, nagyon, nagyon, egy olyan közeg, ahol én nagyon jól érzem magamat. És nagyon szeretek olyan tereket létrehozni, amiknek én azt szoktam, hogy egy nagy szabadságfoka van. Ez azt uh -huh. jelenti, hogy ha valaki bent van, akkor azt érzi, hogy, hogy egy kicsit mindenfelé van. Uh -huh. Vannak átlátások, kilátások, és ugye ez akkor tud a legjobban érvényesülni, ha szép környezetben vagyunk. És ez egy olyan funkcionál, ami arról szól, hogy az emberek átmenjenek, bejárják, megéljék. Egyszerűen valahol ez passzol hozzám, és én ezeket nagyon-nagyon szívesen csinálom. Tehát a gombhoz a hogy a gomb, ez inkább a zsák a szerintem a nagyerdő és az én relációmban, ha ezt így lehet mondani. Szóval, hogy nekem ez a fontos, hogy olyan dolgot hozzunk létre, ami egy kicsit szolgál, És ezek az épületek tudnak szolgálni szerintem mm. itt Debrecenben mindenképpen. Mm. Tovább továbbfűzepítenek ezt a gondolatát, hogy tényleg mióta a Nagyerdei stadion elkészült, most a foci témát tegyük félre, tehát nem ebben akarok, hogy most kell -e és mér jó, és miért nem jó stadiont építeni, meg még többet, meg még kevesebbet. Tehát nem ezt a részét, mert tényleg egy gyönyörű épület is funkciójában is hihetetlen jó, kihasználva, hogy mondjam, működik most, ha lehet ilyet mondani, nagyon sok funkcióját jobban tudja használni Debrecen, mint más városok. de de ugye az, hogy egy meglévőbe illeszteni egy ilyen épületet, mint a nagy Erdői stadion, az például Laci a te munkád során, amikor fel kellett építeni egy új szervezetet, el kellett valamit indítani, az nehezebb volt egy ilyen típusú kreatív embernek, mint amilyen te vagy, vagy ugyanígy birkóztál volna meg egy olyan helyzettel, amikor kapsz egy csapatot, és akkor azt kell valahogy olyan módon edukálni, és abba az irányba vinni. Hiszen még egy gondolhatod hadd füzek hozzá, hogy itt nagyon sok olyan szülővel találkoztam, akik ott dolgoztak nálad, és mérhetetlenül hálások voltak valami olyan szakmántúli nevelésért, amit valahogy adott a cég számukra. Hogy ez célod is volt, vagy egyszerűen ez. Tehát ez hogy, hogy alakul így az ember életében? Hát de én úgy gondolom, hogy vadonatújat csinálni, az mindig egyszerű, mint a meglévőt egy kicsit most átalakítani. Uh -huh. de a kompromisszumokat kell kötni. Uh -huh. Az előbb említettem, hogy az illető nem volt elég jó, hogy használjam, de nem elég rossz ahhoz, igen, Megvályok tőle. Tehát itt ez sokkal, de sokkal egyszerű volt. Az, hogy a cégen kívül az ember a kívül mást is adott, azt hiszem a filozófiámból következik, mert én mindenkit először is embernek tekintek, mm -hmm. aztán nagy szünet, és utána munkavállaló. Mm -hmm. Most nyilván a kettőnek a harmóniával mm -hmm. kell lenni, mert csak a munkából lesz pénzünk, abból tud a cég nőni, abból adunk fizetést fűtünk, anyagot abból vásárolunk. Tehát ez mindennek az alapja munka. De ezt lehet úgy is csinálni, hogy az ember örömmel jön be, és úgy csinálja, vagy úgy, mint a maffiánál, hogy hát. Mm -hmm. Egyszer valamit elrontak, akkor és jöhet a következő. Tehát ezt, ezt nem így kellene csinálni. És ezt amikor jöttek hozzánk új fölvételések, ez mindig el is mondtam nekik. Hogy ha uh -huh. ki most azért van itt, mert anyja apja ami azt mondta, hogy lányom fiam ne a lábad, hanem csinálja már valamit, mondom, az nincs jó helyen, mert uh -huh. vagy beáll ebbe a sorba és csinálja a dolgát, vagy pedig hát biztos nem minden fognak nyugdíjba elmenni. És viszont az az egyéni törődés, az megvan, amikor speciális esetek történnek, és az élet az egy nagyon nagy regényíró, tehát olyan katasztrófák, családi tragédiák uh -huh. történnek, és ahhoz, hogy hogy állunk hozzá. Nem azt mondom, hogy ja, hát három műszakos munkarendre jöttél, hát most bocs, megszívtad, uh -huh. hanem akkor azt mondjuk, hogy oké, okay, mit tudunk neked segíteni. Jó-e az, hogyha egy fix műszakba kerülsz? Jó-e az, hogyha esetleg a munkaidődöt csökkentjük? Uh -huh. uh -huh. Mi is mindig kerestük azokat a megoldásokat, és ez nem örökre kellett, ez csak abban nehéz periódusban, amikor, mint mondjam, az apját kellett ápolni, vagy a gyereket kellett valahova cipelni, és ez nem kerül semmibe. Uh -huh. Tehát egy nagy cég, ezt ki tudja gazdálkodni. Aki azt mondja, hogy nincs lehetőség, az valószínű nem ismeri eléggé a saját cég. Ígét. Ezt mindig meg lehet találni, hogyha van szándék és akarat. És erre viszont nagyon hálásak az emberek, hogyha érzik, hogy ő nem csak egy a sok munkavállaló közül, mm -hmm. hanem ő egy kiemelt gondoskodást kapott a cégtől. Hát, sőt, a ti cégetek volt az elsők között, vagy lehet azt mondani az első, aki segítette egyébként a nők munkaerőpiaci integrációját, nagymértékben segítettétek azokat a nőket, akik ugye. Hát akik elégnek. Mert ott is részmunkid adtunk nekem. Ami ritka volt, akkor ezt valjuk meg őszintén, Na nem nagyon mérték a, a tehát uh -huh. az illető nem úgy jön vissza, hogy hoppá, most eddig a gyerekkel bír egy picit elnézést a kifejezésért. Kicsit leépültem, és akkor most visszaesek. Letompultam. Hanem, nem, igen, letompultam, hanem visszajövök négy órába, akkor fölpörgök, uh -huh. aztán már hat órát vállalok, a gyereket is be tudok szoktatni. Tehát Tehát meg volt ez a fokozatosság, hogy előbb négy órában tud? átmeneteket tudtunk átmeneteket uh -huh. képezni. És én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon hálás. És hogyha aki ezt maga nem is vesz igénybe, uh -huh. de tud róla, hogy ez egy ilyen cég, az vissza uh -huh. a cégnek a jó hírét. Egyébként ez nagyon Értékű volt a zenáj esetében. Az öregedés ellenszere valamelyik azt mondta, hogy a fiatalság és a munka. Mit gondoltok erről? Nyilván itt korban azért szórt a mezőny, de mindannyian öregszünk. Ez tagadhatatlan, nem csak a ráncok számát tekintve, hanem minden szempontból. Az nem is jó szó talán az öregedés, hanem ahogy úgy korosodunk, hogy ti Férfiak, küzdöttök egy kicsit ezzel nem, vagytok e annyira hiúak, hogy ez fontos a ti életetekben? Hogyan küzdöttök meg ezzel? Sporttal, táplálkozással egy kicsit ilyen lazább téma felé vinném még itt a műsor vége felé a beszélgetést. Hát én nem gondolom, hogy ezzel nem kell különösebben küzdeni, ez jön magától. Aha. Hát az nők <gül> küzdenek, küzdenek, vagy próbálnak egy inkább. Ideig mondhatom volna Mondhatom, hogy zavart, hogy egyre több őszhajszállom van, megfordult, most már ide kevesebb van, tehát folyamat. Amire figyelni kell, hogy <gül> az ember ténylegesen ne engedje le. Uh -huh. Tehát legyenek céljai, azt érje el, saját dolgot tűzzön ki, hogy azt megcsinálja, legyen ez sport, legyen ez szellemi foglalkozás. Tehát az tényleg nem jó, és láttam rengeteg ilyen esetet az életemben, hogy na végre elmegyek nyugdíjba, beütem a hintaszékbe, és akkor onnantól kezdve két év múlva temették az illetőt, mert, mert teljes szellemi és fizikai leépülés. Tehát ez ellen az agyunkat kell használni, mert különben berosdásodik, a testünket ugyanúgy kell használni. Én a minden reggel szoktam egy kicsit tornázni, uh -huh. ez nagyon régóta korom szakramútól uh -huh. csinál. Állom, ez jót tesz a vérkeringésnek, és még ma is büszke vagyok rá, hogy kapásba úgy nyomok 35 méteres fekvő támasz, mint a piny. Hogyha nem fájna a ne, vállam, akkor öltönet is mennék. <gül> <gül> Tehát én azt hiszem, hogy ezzel, ezzel kell foglalkozni, de nem szabad túlzásba vinni, hogy most ilyet nem eszek, most csak a napra megyek, hogy barna legyen, vagy éppen nem megyek a napra, <gül> napra. hogy nehogy a bőröm most kicsérződjön. Tehát ez fontos. Még a súlyamat is megszoktam minden nap mérni, de nem azért, mert most Na, annyira, ezt nem csinálja. annyira hív. <gül> van, tiszt. amikor oda megyek a tusolóhoz, ott van pontosan. Ah. Aföszoba mérve, és nettó megmérem magamat. Mm. De teljesen netto. És Ha vannak elváltozások, akkor most nincs a reakció, hogy Hú, most nem fogok reggelizni. Nem, eszek mindig minden, csak egy picit jobban odafigyelek a mozgásra. Aha. Az okos telefon itt van a zsebemben, megnézem, hogy naponta mennyit lépkedek. Mm. Hát volt, amikor hétvégén azzal töltöttük az időt, hogy jó, elmentünk elmentünk kertre, megebédni, mm. és gyalog visszamentünk. Mm. És ez körülbelül egy ilyen 40 valahány ezer lépés volt. El is ment vele az egész nap, de jó És mm. persze az ember fáradt volt, de én úgy gondolom, hogy kell a kihívás ahhoz, hogy egészséges maradjon az ember. A lépésről teszem, mert tett, ugye közeleg a nyár, a kampuszfesztiválon a kollégákkal azt szoktuk nézni, hogy ki hány lépést tesz, meg a fesztiválon egy nap alatt, és akkor versenyzünk, hogy az hány tízezer, tehát valaki már 40 ezer. <laughs> Úgyhogy ez benne van. Péter, nálad ez hogy van, egy fiatal, 40, egy néhány éves fiatal ember vagy, de hát hogy nem azt mondom, hogy foglalkoztasson a... Korosodás, de hogy ö, mi az, amivel te karban tartod magad, azért elég sokat utazol. Nekem hál azért, ugye a felségem elképesztően sportos, tehát ő alapvetően a stúdiót oda-vissza kétszer kézen járva megtenni, tehát ez neki nem probléma, és az ő rendőre engem is így sodorítunk Tehát, hogy a, a sport az így, azt nem mondom, hogy rendszeresen, de időnként azért fel tud bukkanni az életünkbe. Nekem ami így fontos volt, hogy így, így telt az idő, az, hogy, hogy egy kicsit így így magunkra is szálljunk, tehát az, hogy így jobban megélni. Tehát, hogy nekem hmm. inkább itt jön. Kezet tesz, hogy picit visszavenni a munkából és megélni. Az, az Jelen kell, lenni ott inkább igen, abban igen, a igen, mindennapokban? Igen igen, mi igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy ezeket a dolgokat tudatosabban megélni. nehéz a napokban? Nehéz. Igen, igen, igen, mm -hmm. igen, igen. Erre, erre most még koncentrálni kell. Lehet, hogy később, az ember eleget gyakorolja, nem, de, mm -hmm. de és ugye kérdeztet, hogy mennyire vagyunk játékosak. Én mm -hmm. tényleg nem tudok felnőni. És tényleg a, egy, egy nagyon jó tudatosság ebből a szempontból mellettem az Ildikó aki meg nagyon Tudja ezt tudatosan uh -huh. csinálni. És így az, amit ő csinál, a jól ragad rám. Tehát én azt mondom, hogy én mellette tudok érettebb lenni, mert ő egy nagyon uh -huh. jó utat mutat uh, nekem. Úgyhogy én ezt így próbálom uh -huh. megélni, mert én még én, én várom egyébként, hogy már úgy megéljem azt, hogy felnőtt lettem. Ez nem tudom, működik-e, vagy sem. Nem biztos, következni. hogy meg fog történni. De, <laughs> de, úgy, de úgy próbálok felnőni a feladathoz. Maga a sport, vagy ez a fajta dolog, ami neked nagyon vonzó volt a fel, és most is vonzó a fel, ez valami olyan, amit szüleidben, nagyszüleidben láttál, azért ilyen, mert most nagyon érdekes, amit mondasz, hogy ennyire az ez a minta, vagy ami tud téged vezetni, és ez egy szuper jó dolog, hogyha ez így működik. Az ide teljesen hogy más, nálata... mint bármi előkép, amivel én valaha találkoztam volna mm -hmm. az életemben. Talán ezért volt ennyire meghatározó, mm -hmm. amikor én őt megismertem. Mm -hmm. Tehát akkor úgy rögtön az indén tudtam, hogy oké, de rendben megvan. itt van. Szuper, jó, és most ezt, ezt nem engedjük el Úgyhogy nekem nagyon fontos volt ebből a szempontból, és valószínűleg tényleg amiatt, mert mindenbe más. Tehát, hogy, mm. az, hogy ő ennyire sportos, ennyire. Szüleid tartos, nem voltak nem, ennyire. Nem, nem, nem. Nem, nem, nem, De a járságban nőttem fel. Igen. Mm -hmm. De hogy de, tudják a hallgatók, tehát két napot igen. itt tölt ez Debrecenben egyébként, ő egy veszélykép. Igen, igen, igen, igen. gyakorlatilag <gül> a földi fiú mm -hmm. vagyok, a járságban nőttem fel. Persze, hogy azon a helyen, ahol mit mondanak a szomszédok. Persze, hogy igen, a meg hogy nem. Abszolú, Budapest arra, hogy mit mondanak Igen. a szomszédok. Tehát, hogy ő teljes mindenben más, mint ahogy én felnőttem, és uh -huh. valószínűleg pont ez az, ami nekem nagyon nagyon sokat segített abban, hogy más irányba mozduljak uh -huh. el, és ami így mindig is ilyen vonzó marad benne. Uh -huh. Gyerekeknek mi az, amit ebből szeretnél átadni, abból a mintából, amit te hozol vagy kapsz adott esetben most jelen pillanatban? A, hát a gyerekek szerintem nagyon jól átvesznek mindent. Tehát, hogy ugye nálunk az, hogy apa mond, az, az egy hülyeség, és, és megkérdőjelezzük, ugye működően, de az, ez nálunk ez inkább így van. tehát, hogy, ugye Pontosan tudják, hogy valami hülyeséggel letettem őket. Hát ez már megy, ugye, uh -huh. mert ők is kitalálják a saját dolgukat ebből a szempontból. Tehát most már megy ez alapvetően kölcsönös, és a tinédzserkor ez kifejezés alkalmas arra, hogy visszakapja az ember. ugye? És az még csak most kezdődött <gül> náluk? Most kezdődött. No, el <gül> <de>? <gül> Ugyanakkor, amit látnak tőlünk, Hálazégnek nagyon jól követik. Tehát ők, ők ha azt mondom, hogy az Ildi ézen járok, a két nagy lányom is, mert együtt járnak sportolni. Aha. Tehát, hogy ez náluk egy ilyen lányos program. Szóval, hogy, hogy ők mindent vesznek el, Tehát nagyon, nagyon valamit ilyen én azt gondolom, nem elkiabálva, hogy jól kell, hogy csináljunk, mert uh -huh. ezt a mintát követik. Tehát szeretik ezt a mintát hogy apa ilyen gyerekesen hülyeskedős, uh -huh. anya, aki komolyan veszi magát, uh -huh. és, és apát is néha a sarokba állítja. Tehát, hogy ez az a dolog, amiből mindegyikből így veszik át, és így a uh -huh. saját kis blendjüket elkezdik kialakítani belőle, ami szerintem egy nagyon jó dolog így látni. És nekem. azt, am amit te csináltad, az építészet, a rajzolás, hát, te te így le, azt hiszem, hogy így hogy. Mit mondtál, hogy... Én remélem, soha, hogy ezt akarod megkezdeni, más csináljanak, ha erre gondolsz Hát én nagyon szeretném az én kis fény. Az építész lenne. az én apukám orvos, és ő építész szeretett volna lenni, aztán lett egy kiváló sebész, de szép szakma ez azért, valljuk meg őszintén, de nem egyszerű. De nem tudod abba hagyni. Nem tudod abba hagyni, De hát ez is olyan nemlací, hogy mindenki, azt hiszük, hogy mindenki ért hozzá, nem? Épületet tervezni, majd mi megmondjuk, hogy hogy legyen belőle az elosztás a lakásnak, igen. vagy egy épületnek, és akkor majd te megtervez meg. Igen. Azért itt családi háznál, vagy nagyobb épületnél, amiket tervezted a Debrecenben. Épp kint a te nevedhez kötődik a Nemzetközi Iskola terve is, ami nyertes, ugye? Vagy pályázaton indult maga... Indul, éppen. Indul éppen. Itt azért Péter, veled kapcsolatban még egy dolgot, hadd kérdezzek meg, mert nem tudok elmenni mellette, hogy az igaz, hogy ti fogtok pályázni a Notre Dame leigetető szerkezetének a felújítására? Tehát tervbe vettél ilyen képzelést, mert ez... Ez, ez már lezárult, egy lezárult. És, és nem pályáztunk rá kérdele. Végül nem. Tehát gondolt, Csak hogy terve fogunk, volt de nem mm -hmm. tájáztunk rá, de szerintem elmen mellettünk a lehetőség. Uh -huh. igen. De a gondolat, hogy eljátszottatok vele, ez egy óriási dolog. Van olyan dolog, vágy, ami bennetek maradt, amit nem tudtatok megvalósítani? Vagy az emberből ez kijön, amit így megálmodik? Van nem Visszatéröm jön. még az öregedésre. Na, de igen. Mert azt gondolom, mert olyan egyidősek lehetünk a cíva, ahogy gondolom, 40 éves az én nagyobbik film is, tehát... Uh -huh. És régen azért korábban nősültünk, mint most. Igen. Összességében azt gondolom, hogy az öregedés ellen mindenki, ha nem is tudatosan, de gondolatisíkon. Tehát egy példa, én egész értemben Fizikailag nagyon aktív életet éltem. Most se élek kevésbé aktívat a saját uh -huh. lehetőségemhez képest, de inkább gondolat is próbálok aktívabb lenni. És ez nem csak a munkában közül, uh -huh. hanem az, hogy olyan emberekkel vegyem magam körül. Ez is fontos, uh, nagyon? új emberekkel, mindig úja, aki azért felébreszt a kíváncsiságomat, uh -huh. vagy én az övét, vagy új barátságokat teremt, vagy új kapcsolatokat, vagy új lehetőségeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ellen mindenképpen kell. Tehát az, hogy uh -huh. nyugdíjba megyünk, nekem is kodik, ilyen tervem, egy nagyon komoly barátom vagy, tudatosan építjük föl, hogy mire, mire nyugdíjasabb leszünk, akkor kivölünk a stresszből, csak szakmaigazgatóként, és ott elirányítatjuk, és, és mind a ketten a mély víz közepén Tudod. ülünk, 60 öt évesen, amikor megtehetnénk, hogy nem, és nem is tudom, hogy jó lenne. Tehát én, én azt gondolom, hogy nekem ez a újbóli hadszintéren való lovaglás, az sokat jelent. Azt mm -hmm. gondolom. Meg szerintem a családomnak is. Tehát ők úgy boldogok, ha én aktív vagyok. Azt mondják, az a jól, még nem vagy itt <gül> Igen, mert valahol foglalkoznak ezzel, tudatosan kellene egy kicsit ezt a fajta időskort megtervezni, és akkor kevesebb lenne az egészségügyi probléma, hosszabb lenne az életkor, hiszen az, amit Laci is mondott, hogy tényleg tevékenynek lehet maradni. Ebben az időszakban most nem azt mondom, hogy meg kell öregedni, de hogy ezek velünk együtt haladó dolgok. De hogy valaki fölöslegesnek érezze magát? Például. Hát, a azt hogy letettem a lantot a cégnél, Igen. otthon már ugye minden aktív hely betelt, akkor most mi <gül> Azért nagyon borzasztó érzés lehet. É, és azt hát gondolom, ő... hogy azért te... Nincsenek olyan vágy, amit nem valósítottam tudtam, mert aktív vagyok. Világos. Tehát azt gondolom, olyan vágyam is megvalósult most, amit nem is gondoltam például? Hát például mindig azt mondtam, amikor dásváhezzésködtem mint uh -huh. Ebrecen, hogy hát lehet, hogy jobban megbecsülnek ott, nem vagyok úgymond lokális, uh -huh. hanem csak oda kerültem, és aztán rájöttem, miután ugye újra vissza, hogy mi mindent megkaptam a várostól, sokkal többet, mint amit adtam. Beérnek ezek a dolgok? Hát nekem ez pont fordítva volt, mert Igen. én meg olyan egy gyütmentként lettem elkönyvelve egy darabig, uh -huh. és hát azért meg kellett dolgozni, hogy most már ne gyütmentként hanem. hanem Kvázi Debreceni lakosként. Ha Habár ah. én is magam is alföldi gyerek vagyok, csak nem a környék. Ezt sokan megtapasztalták ebben a városban. <gül> meg kellett érte dolgozni. Péter, te ugye, fiatalabb korosztályként biztos van olyan vágy, amit még nem teljesített, és őt szinte nagyon sok van még előttet. Ah, de hogy valami, a, ami nem jött létre, tehát hogy azt gondoltad, hogy. Nincs ebből a szempontból túl jó természetem, mert ilyen nekem ilyen céljaim vannak. Tehát, Aha. ha valamit elérek, rögtön kitűzök egy következőt. És, és ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, tehát ezzel nem tudjuk mikor megcsináltam az irodát, a feleségemmel, akkor rögtön kitáltam, hogy hát akkor ennek akkorának kell lenni már holnap, mint az, ahonnan eljöttem, és ezt megcsináltam. Aha. Akkor, amikor ez már volt, mindig van valami. És de egyen... ez egyfajta nyughatatlan ilyen belső én, vagy egyszerűen csak új új de, de, de most már így már csinálhatna, mint sem, hogy engem fúzt rá. De vannak, vannak, mindig jönnek, folyamatosan jönnek célok, mm -hmm. és az ember azt gondolja, hogy elérem, akkor most már rendben mm -hmm. van, és akkor mindig van valami újabb. Nem tudom, hogy ez fog-e valaha változni, én attól félek, hogy nem. De addig, amíg az embernek nem kell csalódni abba, hogy nem értel, el, addig nincs ezzel probléma, mert addig inkább viszi előre és hajtja, és nem, nem állunk meg, tehát ez nem, nem rossz azért. Persze. Laci, nálad a gyerekek, unokák visznek valamit abból a szakmából, vagy abból a világnézetből lehet ilyet mondani, amit te képviselsz tovább? Szerintem nagyon értékes hát, dolog nem lenne. Generációm keresztül mindig szakmaváltás volt, mert Igen. ugye apu orvosként dolgozott, mindenki műszaki lett, uh -huh. a az én gyerekeim pedig hát teljesen más csinálnak. Tehát a lányom az marketinggel foglalkozik, a fiú az programozik, a legidősebb az mondjuk szó A középse az HRS, a legkisebb uh -huh. pedig business tanul, és most Kínába dolgozik ki. Kín. Uh -huh. Tehát nem vittek ebből. A logikus gondolkozásból, meg a tényszerűségből az az ragadt rájuk. Tehát uh -huh. kénytelen voltak ezt, ezt kicsit fölszedni, mert mindig volt olyan követelményrendszer, hogy gondoljuk már végig, tehát ne csak érzelemből, meg zsikerkből döntsünk, uh -huh. de, de én elégedett vagyok, és sem mindig mondtam nekik, hogy bármi lehettek. Csak az a lényeg, hogy azt jól csináljátok. Jó mondatok. A műsor vége felé mindig megszoktam kérdezni, hogy a műsor címéhez kapcsolódva, ami ugye az apamonta.hu. van-e az emléketekben olyan történet, vagy mondat, amit az édesapátok, vagy nagyapátok mondott, ami bennetek maradt, és úgy érzitek, hogy néha becseng a fületekben, és azt szerint gondolkodtok, vagy cselekedtek, vagy adott esetben a ti apaságotokban rejlik valami olyan történet, vagy mondat, amit meg már a gyerekeitek, vagy a unokáitok említenek meg, vagy azt szerint mondják, hogy na. Persze, mert apa azt mondta, akkor az úgy van, vagy apa története az, hogy Laci. Hát nekem van egy ilyen édesapám, mindig azt mondta, hogy egy kerekasztalnál fiam mindig, hogy hova ülsz, ahol te ülsz, mindig az az asztal vége. Tehát ez egy legkisebb gyerek. Tehát ez belém egy ilyen kis... Ja, uh, mondta Nekem, neked? nekem Aha. Tehát ez egy olyan beépített szerénységet váltott ki belőle, hogy ha igen. oda megyek, nem nagy mellények Jel ezek, mint aki vagyok én, hanem megtalálom a saját helyemet, és uh -huh. akkor ha valaki rám néz, akkor az miattam néz rám, és nem másért. Én nagyon utáltam azt a szerepet, hogy kisvárosban a doktor úr legkisebb fiának lenni. Az egy borzasztó szerep. Really? Nekem nagyon... A korán meghalt édesapam, 11 uh -huh. éves voltam, de nagyon sok minden emlékszem az életéből és a közös dolgaimból, de én azt hiszem a, a legtöbbet kaptam tőle ezt a sportilálti végtelen mi Elhivatottságot, szerinti... nem is csak szeretet hanem vagy valamiféle elhivatottság, nem amivel az ember a munkáját végzik. Igen, hát én azt gondolom, hogy nálam csak szeretet a munka tényleg nekem, ez a testnő, jegyzői munka, ez gyakorlatilag hivatás. Valóban lehet, hogy ezt, ha nem is mondtad, de tőle kaptam és én megpróbálom így el az életem és így a családom és a gyerekeim unokáim, mi még nem tudom, de biztos, hogy a két lányi beéli kap a körbe. Téged, ahogy már lehet látni. Péter! Fú, hát a az, van egy egyszóvas dolog, ez a old meg, tehát ez a Aha. meg kell oldani. És ez valójában onnan jött, hogy mikor én, én gyerek voltam, az engem arra neveltek, hogy oldjam meg a dolgokat. Mm -hmm. De a probléma az, a oldjam meg. És amikor a, a lányok kicsik voltak, meg most Marcinál ez, vagy ha van, old meg. Mm -hmm. Tehát, hogy három éves volt a kincs, akkor egy fröccsöt, de hogy? Old meg. És a múltkorában volt, nem tudom, pakoltunk, kincsővel mentünk sétálni, és valamit mondtak, hogy, hogy nem tudom, valamit segítse meg, mert hogy apa old meg. Tehát hogy, Á, ez már visszajött. Ez annyira fagyik. van, hogy a tükröreffektus. <sukr> igen, igen, tehát már visszafelé is jön. Szóval nálunk egy megoldás. Az, a, az hát ez, ez egyébként az élet más területein is nagyon jó iránymutató. Köszönöm szépen, nektek ezt a mai beszélgetést, és nem tudom, maradt-e bennetek bármi gondolat vagy érzés, de sok olyan ténet hangzott el, amiben tényleg megpróbáltunk. Nem is csak mint a saját szakmátokban kiváló szakemberekként beszélgetni, hanem azt az embert megmutatni, amilyen mögött rejlik, azt a férfit, azt az édesapát. Úgyhogy azt az őszintességet, meg bátorságot is köszönöm, hogy ezzel így egyébként előrukkoltatok, mert tudja az ember, hogy egy-egy otthoni történetet, vagy a feleségével kapcsolatos dolgot nem biztos, hogy szívesen emel be, de hogy ebbe ezt a nyitottságot külön köszönöm nektek. Köszönöm szépen, hogy vendégeink voltatok Ábrahám Lászlónak, Bordás Péternek és Köszner Vilmosnak, hallgatóinknak pedig a figyelmet. Tovább és hallgassák az FM90 Campus Rádió műsorait, az apamonta.hu műsora minden vasárnap 11 órakor jelentkezik, és az előző adások beszélgetéseit a www.apamonta.hu című weboldalon hallgathatják vissza. Viszont hallásra a hallgatóinknak, minden széphet is jót kívánunk még a mai napra, vendégeinknek pedig további szív kellemes vasárnapot. Viszont hallásra! Köszönöm szépen! Ez volt az apamonta.hu, az FM90 Campus Rádió önkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is ugyanekkor ugyanitt.